Röda prislappar och kundvagnar som bara blir större och större. Det här är serien som tar dig bakom de svällande varubergen och granskar en livsmedelsproduktion som skruvats upp till max. Du lyssnar på Matens pris. Jag heter Malin Olofsson. Och jag heter Daniel Öman. Vi står här vid frukt- och grönsaksdisken. Och de här avokadorna här, de kommer från Israel. Och vindruvorna där borta, de är från Argentina. Det är vinter ute, men här inne är det säsong för alla typer av frukter och grönsaker året runt. Men tomaterna här, de är från Holland. Och paprikan här och är också från Holland. Och champignorna och äggplantan är också från Holland. Trots att det är vinter där, precis som här. Vi åker dit för att titta. Det bollmar ryker, spyr ut tjock rök rakt upp mot en isblå himlen. Som en hel by med bara rör och ledningar som i en professor-Baltasa-fabrik fast i kubik. Stora cisterner och skorstenar det här är en av de viktigaste beståndsdelarna i våra grönsaker. Det är här konstgödslet tillverkas. Vi fotograferar när vi går runt på anläggningen. Nej, ta inte bilder där, säger företagets representant som visar runt. Måste ni fota där det ryker, säger han. Men vad ska vi fota då, under vi? Det har ju circum of streaming under on the pipes, så vi stora utsläpp av koldioxid är känslig. Den här anläggningen gör av med mer naturgas än hela Amsterdam. 1,8 miljarder kubikmeter naturgas varje år. Över 2 miljoner 200 000 ton koldioxid släpps rakt ut i luften. Vi kommer tillbaka till den här fabriken. Men vi ska börja där glasväggarna breder ut sig. Det är kallt. Det snöar. Det är dags att skörda. Snön här ute och det här är marken är helt stenfrusen här utanför, men nu ska vi gå in och se hur varmt det är här inne. Nu går vi in i växthuset. Skjutorna glider i här. Wow. <laughs> har du sett något liknande? Oj, vad Det like... är It's huge. Yeah, so it's like 11 uh, soccer Elva fotbollsplaner. En vad fotbollsplaner. Over huge 105 000 kvadratmeter. En investering på 300 miljoner kronor. 3 miljoner kilo paprika om året. Per Röjvik har en paprikafabrik. It's like a pepper factory. Ja. Yeah. <laughs> Marken är bländande vita av plasten som ligger under plantorna. För plantorna är nedstuckna i långa ställningar en meter ovanför golvet. Det är väldigt kliniskt, som i en sjukhussal. Ljuset sticker i ögonen, men det kommer inte från solen för den är för svag. Educational from Philips the Light and for I taket är det fullt med starka strålkastare. Det gör att produktionen kan ökas ytterligare. Most per från Röjvik kommer från en familj av växthusodlare. Men pappans växthus på 20 000 kvadratmeter blev för lite, tyckte Per. Nu har han gått ihop med två kollegor och byggt det här enorma växthuset. Just nu plockas årets första paprika. Radion är på för arbetarnas skull. Men de enda arbetarna vi ser är robotar. Oj, det här kommer en robotfarande mot oss. Paprikorna plockas fortfarande för hand. Arbetarna är någonstans här i gångarna mellan planterna. Då och då kommer en sån här robotvagn fullastad med paprika åkande. Den tar sig själv hela vägen bort till paketeringen och rapporterar in sin last. Sen dröjer det inte lång tid innan paprikorna hamnar i matbutikernas grönsaksdiskar runt om i Europa. Och i Sverige är vi riktiga paprikaälskare. Vi är jämte norrmännen de som köper mest paprika i världen från Holland per person. Varje år importerar vi 21 miljoner kilo paprika från Holland. Ungefär 100 miljoner paprika. Men så har det inte alltid varit. Hör här vad Monica Hörner har att berätta i matbörsen. Sveriges Radio 1972. Innan man använder paprika är det viktigt att ta bort alla kärnor. De smakar starkt och får i munnen och ska man kunna skära paprikan i hela ringar så skär man bort med en kniv runt skaftet och då brukar hela fröhuset lossa fint. Paprika var mer av en marginell produkt fram till 80-talet. I Holland var växthusen istället fylld av tomater men den produktionen ökade snabbare än efterfrågan och det var dags att hitta en ny storsäljare. En kampanjstrategi lades upp. Européerna skulle börja äta paprika. Och i Sveriges Radio fick vi alltså lära oss hur vi skulle göra. Rå paprika är gott i sallader, på ostbricka eller varför inte på en hedlig knäckebryssmurgås I varma rätter som paprika fylld med köttfärs, svamp eller ris, köttgrytor och soppor så ger paprikan en fin smak. The of that is the sweet or paprika. Hans Ferfægen är marknadsanalytiker på The Greenery, ett kooperativ och Europas största exportföretag av växthusgrönsaker. Peppers is quite a luxury item. It is if you life. Paprikan, det är en ikon för det goda livet. I reklamen kan du se att den ofta finns med för att symbolisera lyx och flärd, säger Hans Färfägen när vi träffas på företagets huvudkontor i Barndrecht. I still remember that I started work in 1980, that it was a very exclusive new product and I've seen production paprika growing in that period from 30 million to 100 million. På 30 år har vi tiofaldigat paprikaproduktionen. Från 30 till över 300 miljoner kilo per år, säger Verfägen. And now we over 300 miljoner kilo per year. Och i Sverige äter vi paprika som aldrig för. Idag front. fyra gånger mer än vad vi yeah. gjorde uh, 1980. Vad yeah. so, yeah, yeah, yeah. Utanför fönstret, stora lagelokaler i rad. Lastbil efter lastbil checkar ut med sin last och börjar sina långa resor till sina destinationer. Okay, tack ska You know when everything's gray, why not then uh fresh up the the day with some nice food and a little bit of sunshine because it is sunshine what you're eating. Det är ju solsken det du äter säger jag. Men den holländska solen räcker knappast till för att odla hundratals miljoner paprikor året runt. Så det är långt ifrån bara solsken vi äter. För de holländska paprikorna är helt dopade av fossil energi. Nu är jag överkörd igen. Vi är tillbaka hos Per von och hans gigantiska växthus. En av arbetarna kommer åkande på en av robotvagnarna i bara överkropp. Luften är varm och fuktig. Yeah, it's, uh, yeah, it's more tropical, uh... 21 grader varmt, året runt. Växthuset värmer Per von upp med sitt eget gaskraftverk. Drive over, but it's also Energin kommer från naturgas, ett fossilt bränsle och växthuset värns upp, inte bara på vintern, utan även på sommaren. Det är viktigt att plantorna hela tiden får en optimal miljö att växa i, säger han. To keep your crop growing. Men på dagen när solen är framme. Blir det för varmt så då måste han öppna fönsterna och släppa ut värmen. Men då du energi Ja, vi löser extra energi av sunnen. Yeah. Energi går förlorad och koldioxiden man pumpar in för att plantorna ska växa försvinner rakt ut i luften. Det här är inte något Per von Röjwick är stolt över. Det är ett slöseri. Jag ser mer att du kan använda mer av solen. Vi borde använda solen mer än vad vi gör, säger han. Men som det är nu är en helt beroende av fossil energi. Och det är mycket naturgas som går åt. Trots att Per använder modern och energieffektiv teknik- och överskottsenergi till att producera el går det ändå åt 37 kubikmeter naturgas till en kvadratmeter med plantor. Så är det i de flesta växthusen här i Holland. Det innebär drygt 1 kubikmeter naturgas per kilo paprika. Det är en extremt energikrävande produktion. Det pumpas in mer än 30 gånger så mycket energi i paprikan än vad vi får ut när vi äter den. Eller annorlunda uttryckt, för samma mängd energi som går åt för att producera ett kilo paprika kan man odla 85 kilo potatis. Eller en annan liknelse, om man tar den energi som går åt till de holländska paprikor som vi svenska sätter i oss varje år, eller slänger bort, och så går man till sin stora kombi och tankar den full, då skulle man kunna köra 8153 varv runt jorden. Och då har vi inte räknat med energin som går till att producera konstgödslet som ger plantorna näring, bekämpningsmedlen som de sprutas med, tegel till väggar och glas i taket, plasten på golvet och stenfiberullen de växer i. Jan Dao van der Plog är professor vid Jordbruksuniversitetet i Wagening i Holland och vid det kinesiska jordbruksuniversitetet i Peking. Och han är kritisk till hur det har blivit i Holland. The system here in the Netherlands, the greenhouse system is extremely uh, energy dependent. Växthusodlingarna är väldigt beroende av energi säger han. Of course, uh, heating in it, artificial heating, uh, there is uh, artificial lighting. Uh, De är också väldigt energikänsliga. Det ser high-tech och match ut, men i verkligheten är systemet oerhört sårbart säger Jan Dow van der Ploeg. It is becoming increasingly vulnerable. Yeah, it looks uh, very strong, very very macho, very, uh, uh, yeah, as, as it is the world the time, though, it's uh, vulnerable. Uh, Konkurrensen om den fossila energin hard. vi har hårdnar. Experterna varnar för kommande energikriser och när energipriserna sticker i höjden riskerar grönsaksproduktionen att slås i bitar. Så frågan är, säger John Dow van der Plough, är det verkligen bra att så mycket grönsaker odlas på ett sätt som kräver enorma mängder fossil energi? Is it really uh, the best possible option to grow uh, to grow to grow so many vegetables under circumstances that require a huge input of energy? Och det här gäller inte bara paprikorna. –utan också andra holländska storsäljare som tomater, gurka, zucchini och äggplanter. Växthusindustrins energiberoende leder till stora utsläpp. Drygt 5 miljoner ton koldioxid. Det är mer än vad alla stockholmare släpper ut tillsammans varje år. Men Hans Färfägen på The Greenery Han rycker på axlarna– –när vi frågar om man ser några problem med utsläpp och energiberoende– vi utnyttjar energin effektivt igen, och med vårt sätt att odla får vi grönsaker till ett rimligt pris. This method makes it all possible to create prices for a reasonable, which are reasonable for most people. Utan energin skulle du visserligen kunna odla tomater i din egen trädgård på sommaren. Och then just maybe only a few weeks a year Uh, from your own back garden etc you could enjoy tomatoes. Och den skulle säkert smaka bra när det är den enda tomaten du äter. And I'm sure that they would taste much better than this one if that would be the only tomato. Men större delen av året skulle det bara vara de rika som hade råd säger han förfärgen. A lot of products which we now think would be normal uh, would then be only affordable to the rich. Men det här är inte riktigt sant. Det går ju att odla paprikor och tomater i andra länder också- utan en massa fossil energi. Den andra stormakten i grönsaksbranschen, Spanien- den må ha andra miljöproblem- men det förbrukas inte ens en tiondel så mycket energi- vid odlingarna där som i Holland. Och man kan ju också fråga sig- är färska paprikor och tomater- något som vi absolut måste äta året runt? EU har som uttalat mål att minska såväl energiutgången som utsläppen av klimatgaser. Men trots det betalar EU ut jättelika subventioner till den holländska växthusindustrin. Bara The Greenery fick det senaste budgetåret 350 miljoner kronor i bidrag enligt officiell holländsk statistik. Och växthusindustrin slapp helt att betala energiskatt fram till år 2000- och även idag betalar växthusägarna en sänkt skatt. Den här särbehandlingen är godkänd av EU- och enligt den holländska regeringen är skattesänkningen en förutsättning- för att deras växthusindustri ska klara sig i den internationella konkurrensen. Vi ringer upp EU-kommissionens talesperson i jordbruksfrågor, Roger Wait. Hello. Hello, this is EU ställer en del krav på att växthusindustrin ska minska utsläppen och energiåtgången, vilket Hollandarna också gjort. Och eftersom skattelättnaderna och subventionerna följer EU-reglerna så ser kommissionen inga problem med dem, säger Roger Waite. The Dutch rules are fully in line with the EU-directives and therefore the commission is happy with what the Dutch, how the Dutch are implementing those rules. Men genom att den holländska växthusindustrin hålls under armarna med skattelättnader och subventioner så stängs länder ute som egentligen har bättre förutsättningar att producera grönsaker utan fossil energi som de nordafrikanska länderna till exempel säger professor Jan van de van I think it would be part of our responsibility to uh... Make och visst, säger Roger Wait på kommissionen. Om konsumenterna inte gillar det holländska sättet att producera grönsaker på. Så har de ett fritt val i butiken. Om konsumern inte vill det så ska de välja med sina should De ska inte Ja, men kommissionen inte en vän det. Nej. Du lyssnar på Matens pris. Idag om holländska grönsaker dopade av fossil energi. Det ser så himla konstigt ut med plantor som är en meter från luften i någon slags um, inplastade... Det ser ut som någon slags konstgjord andning. Man tänker på här, du vet, när, Respirator. när respiratorer när folk ligger i på sjukhus med slangar som kommer in från olika håll som liksom förser dem med liksom, bara så länge som de kan... Man tar bort de här slangarna som bara kollapsar. Det är så det är i de här växterna. För det här är jordbruket utan jord. Planterna får sin näring via slangar, nedstuckna i roten. Och det som plantans rötter håller sig fast i är en typ av fiberol. är ja, sånt som vi isolerar husen med. För jorden är bortrationaliserad i den här produktionen. Ja. Här under plasten så ser jag marken. Ja, det är svårt att se här är jord. Under flera lager plast på, på marken här i växthuset. Där kan jag hitta lite jord, men det är den enda jorden jag ser här. För 30 år sedan växte paprikorna fortfarande i jorden, men det blev ett problem. plantorna klarade sig inte utan starka kemikalier, men metylbromiden som man använde visade sig förstöra ozonskiktet och blev förbjuden i Holland. Och då valde bönderna helt enkelt att plocka bort jorden från jordbruket. Men också den här fiberullen kräver mycket energi. Stenen som den är gjord på måste hettas upp till 1500 grader i tillverkningsprocessen. Men för branschen innebar en revolutioner fiberullen eller stenullen som också kallas jordantre because uh, yield increased and uh, it gave them natural, natural a higher income. Det ökade skörden och gav bättre inkomster säger hans Fägen på grönsaksbolaget The Greenery. Fiberullen är helt steril och minskar risken för sjukdomar och skadedjur. Perfekt för odlingen i växthus enligt paprikaföretagen Per van Røvik. So what, för den här fiberullen, den innehåller ingen näring. Så den får tillföras från annat håll. The the key is that you can give what the plant needs, so. till varje planta går det en slang. Konstgödselt pumpas in med ämnena som behövs för att plantan ska växa. Men konstgödseln görs även den av fossil energi. Vi ska tillbaka till fabriken i Slusekil där vi började det här reportaget. Vi är på en av Järas tillverknings ställen av konstgödsel, världens största eh, konstgödseltillverkare. Eh, och bara på det här stället i Holland så använder man 1,8 miljarder kubikmeter naturgas, alltså 5 av hela Hollands användning av naturgas. Och det ryker väldigt mycket här och 50 av eh, koldioxidutsläppen som är här, det går rakt upp i luften. Det är väldigt stora utsläppar på det här stället. Eller i den här produktionen överhuvudtaget eh, av växthusgaser. Det är den fossila naturgasen som är hela grunden för konstgödseltillverkningen. Och det blir stora utsläpp av växthusgaser av konstgödseln. Både från fabriker som den här och då gödseln hamnat i jorden. Konstgödselanvändningen i världen står för hela och en halv procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Det är mer än vad Sverige, Danmark, Norge, Finland, Irland, Holland och Polen släpper ut tillsammans. Och växthusodlingen kräver mycket konstgödsel. Bara i odlingarna i Holland över 8 miljoner kilo konstgödsel om året. Ja, you ser här: the, the mix of fertilizer. We making to make a good mix for the peppar plant. So uh, den på här. The, Yeah. här. So we have uh, here here vi can put in. Så plantorna för det de behöver och vi får paprika på ostmarkan, året runt. What is happening in horticulture in the first place? It's increasingly disconnected from nature. Professor John Dow Vanderplugge säger att det här jordbruket blir bara mer och mer skilt från naturen. Uh, the substrate is artificial, the light is mainly artificial, uh, the fertilisation evidently is artificial. Uh... Allt är artificiellt. Materialet som växer i, ljuset i taket, konstgödsen. Yeah, it's increasingly disconnected from nature and that is having consequences, uh, a range of consequences. Uh... Och allt det här har ett syfte. Att öka skördarna. Och det har gjort att paprikaodlingarna nu börjat växa i sig. Många av odlarna har byggt ut, tagit stora banklån samtidigt som nya högpresterande paprikaplanter har kommit ut på marknaden. Men efterfrågan har inte hunnit med i samma takt. -And everything together in one year, that all happened in one year, made it the most disastrous year for horticultural. Not in a decade, but maybe in a Förra året var inte bara det värsta på ett årtionde utan kanske på hela seklet, säger Hans förvägen på The greenery. You can say that somehow Dutch horticulture, if they complain about prices, they are victim of their own success. De stora odlarna är offer för sin egen framgång, säger han. Och lösningen hos de holländska paprikaodlarna är att bli ännu större. That's a lot of Per van Rövik har hittills investerat 300 miljoner kronor tillsammans med sina två delägare. Men de har köpt mark så de kan bli mer än dubbelt så stora. Att satsa så mycket pengar. Jo, det är rätt läskigt säger Per van Rövik. Och idag är det mest stora företag kvar på grönsaksmarknaden. De små familjeägda plantagerna, de slås ut. Sen 1990 har antalet växthusägare halverats i Holland, samtidigt som den inglasade ytan är den samma. Tais Heine. Hej. har kommit till ett av världens största företag på växtförädling inom grönsaksbranschen. Här jobbar experterna som skapar framtidens grönsaker. Färg, form, näringsinnehåll och smak, allt kan de fixa. Men när det gäller paprikan, så är det enda odlarna efterfrågar högre produktion, säger Taisei Reinen, som jobbat med paprikans utveckling i hela sitt yrkesliv. Ja, yeah, the most important for pepper breeding is at the moment is production. And for the growers they need production. Do you mean to to increase the? To increase the production. That's most Och jobbet det är rätt långt tråkigt när det bara handlar om att få fram plantor som ökar skördarna, säger han. Ja, yeah, as a breeder you are creating new things and if you only look to one characteristic and the, the rest is not so important, it's it's the, the the the it's not that nice to to work. Som förädlare vill man ju göra något unikt. Och inte bara titta på produktion hela tiden. Less interesting. Less interesting. You want to make something unique and not only look for for for production, production and and nothing else. Han skulle vilja. vilja arbeta mer med kvaliteten och smaken, för där finns det mycket jobb att göra. Säger han. If you taste the peppers of today, uh, are they better or worse off than they were before? For sure not better. Sorry? For sure not better than in the past. No. I don't say they are. They are not. Det it's, it's yeah, it's, it's är skulle så kunna förbättras- men där Det är Det inte heller skett mindre på Det år enligt eller samma. Det vitaminhalt som tidigare. någonting uh, på 10 år mer eller mindre samma. Det är mer eller mindre samma. Det är mer eller mindre Det är mer eller mindre samma. Det är mer eller mindre samma. Det är Det allt fokus legat på ökad produktion har kvaliteten hamnat i skymundan, trots att det finns stora problem. Nu har paprikorna börjat ruttna inifrån. Man ser det inte på utsidan så paprikan säljs som vanligt, men i butikerna börjar den ruttna inuti. Och det är verkligen ett stort problem, säger Thys Reinen. And this is really a very big at the och Thys Reinen och hans kollegor skulle dessutom kunna ta fram planter som kunde tåla ett kallare klimat. Så att man kunde sänka temperaturen i växthusen och därmed minska energiutgången. Men det skulle innebära en lägre produktion- och länder med varmare väder skulle vinna marknadsandelar- enligt Tisrinen på grönsaksförädlingsföretaget Rigsvann. Uh, det skulle bli för dyrt att odla i de påkostade holländska växthusen, säger han. I Sverige fortsätter Paprikabergen att växa- och de allra flesta kommer från Holland. Kanske ligger några där och ruttnar just nu. Dopade av fossil energi. Odlade i en miljö helt skild från naturen. För naturen har de holländska växthusodlarna tagit farväl av. Professor Jan Dow van der Pluk. Greenhouse production in the Netherlands is built on a uh, adieu towards nature. Alla naturliga delar inom jordbruket har brutits ner till enheter i en industri, säger Jan Dau van der yeah, kind of uh, Men det är dags att lägga om kursen. För det jordbruket vi har här idag, det tillhör inte framtiden, säger han. vi måste rethink agriculture your yeah, the agriculture at all with nature and at all with society is is not really representing the future. I nästa avsnitt av matens pris. Här är en ko som har ett hål rakt in i magen i sidan. Om en djuravel full av uppfinningsrikedom. Alltså nu öppnar den här gummiproppen som är i sidan på korna. Vad vi är beredda att göra. Nu kan sticka in hela näven rakt in i den här kon. Och han gör det nu också. Lyssna. På söndag klockan 13.00 i p